السلام علیکم قدر کو یو زلی بیا خدمت کې حاضر یو نوم د زما زینت خان او پروګرام د زمونږا سټوډیو کلینیک او د پروګرام کوم خبري اترې کوو د زهنه صحت حواله سره اغي سره حواله سره مونږ مختلف موضوعات راوړو او اغي باندې مونږ سره په سټوډیو سکي زمونږا اکسپرت هم وي خو نن پکې خاص خبره ده چې مونږ سره یو ډاکټر مها شانه د مونږ سره دوه ډاکټرسی یو ډاکټر مها شادا او یو ډاکټر وغم افروز تاسو ورته هر کالي وایم کاجي که درنه وریدونکو خبر یا ترين نن بزمنګه کیږي او پروګرام نن زمنګ دي د فوبيا حواله سره یعنی موږ چورتاويو يره اوس يره مختلف قسمه کې دي شي اغه حواله سره خبر یا ترې کو تاسو هم کولای شئ چې موږ سره زمنګ دي پروګرام کې برخه واخلی زمنګ د استوديو نس بنيغه چې کوم نمبر دي اغه دي سفر يوه یو نه د دې نه علاوه تاسو موږ ته اس ام اس سي پیغامونه هم راليګلی شئ ته اغه د پاره کې ار به اولی کی خپل نمبر اولی خپل او رام اوروب ليګي مونتا ات 15 ات دری باندې جی خبره اترې بنن زموږ کیګي د یاری حوالې سره جی یره 70 او د ډیرو خلکو مختلف قسمه یاری وی اغه حوالې سره تاسو هم کس یره لری اغه حوالې سره پښتنی لرل شي زمنګ استودیو سک موږ سره ډاکټر رانیدی اغه نه تاسو پښتنی لرل شي چې د یری علاج څنګه کېد شي څنګه کسم مسالې دي تاسو نه بالکل هر کلی دي خپل پروگرام کې ښا ډاکټر مها تاسو نه با اغازو کو د چې یره ویسټا یره بیسیکلی مونږ نن پروگرام چې کوم دافوبیا په اړه کې ده فوبیا مطلب دا چې خوف یرا یرا خوف محسوس کو نو ا وی دیفرنٹ وجد کیدلی شی دیفرنٹ ٹائپس کیدلی خلکو ته مختلف شیزو مختلف پیدا <تصفح> دا دا یرا پیدا کیږي بس ټیم خلکو ته حکومت د هایډن یرا وی اوچت زی بر ازینو فوبیا وی هلکو زغر تنخي جما بر زیت تنظیم بس خلکو ته حکومت دا, دا زیات تر خلک شرت سوشلایزیشن گیټ ٹوګیدر زیات وی ډیر خلک وی ډیر رغ زیات تر خلکو هم یرا پیدا چې کمزې کې خلک ډیر وی د خلکو نو بس ټیم چې خلکو خلقو تایر سکوم دا ڈرائمنگ نا کی گی ایده دی ڈیفرنس ٹی دی وجوهاد کی دلیشی اید پاس خلقو ما زیادتر دا کتلی دی چی اکو تا بلڈنا هم وي نو دیت پارا سکوم دا ڈیفرنٹ ریزنز ریزنز بی چاہتا سکوم دا وڈکوڈوالی نه فوبیا ډیویلپ شي موسیکالوجیکل لانګویج کې فوبیا یو نو ارم پغې کې مطلب تاسو ییرا وایي خوف وته وایي نو زیاتره خلکو ته په بچپن کې رسو دسي ایونتس وغوري هغه په وجه مانه شي یا زیاتره خلکو ته کوم دم په لکه غټ ایج کې شي چرته پرورډ من ایکسیډنټل دایته وغوري یا خپل خپلوانو یا خپل فیملی یا فرندز دغه شت چاډه هغه وغوري ایکسیډنټ وغوري یا برچتنه لاندې طرف تر اورځیدل یا نور څه دسي ایونتس وی استرسفولی ونه په جمانه هم ډیویلپ کیږي خلکو کې کی دا یاره او زیاتره ماشومانو کې یاره ملک کومن وی نو بیا زیاتره دای چې هغه ټیس سکا سکا ټایم سکا سکا چلو یا کیږي نو هغه شیس سکو پمدا ایا ریریره ونختمیږي ورو صحیح دا پختنه غزه ډاکټر وګما نوګما چې تاسو به سوایې یاره څه سیس دی ډیرو خلکو ته مختلف قسم یریویز یو سو کسمونه دیوم ویل تاسو څنګه یې چې یاره څه دی او د څنګه سبوجهاته نه کیدي شي زه به دې خبرو کم چې دا کم یره یو یره دا یو کلینیکل لږ کې ورته موږ فوبیا او یوشې ډیپمنس کې فرق سره کې هغه خلک څنګه وایي چې ز یو یره دا او یو چې دا غب نور ژوند کې چې کم تکلیف جوړای یو خو یره وی یو زمام وختم مار روان دي یا د 11 هسپیر روان دي نو هغه نه بزخم خا یریږم په کار د شیزو یریږم کل ته ز نه یریږم بیا ټیک خبر نه وی فوبیا نشوې له هغه ان فیر دی یا يرد فوبیا تکبه موږ را شو نو هغه د دې چیزنګ خبرو کړ چې دغه مختلف ریزنس کې دی شي لکه د یو سیزن د دومره یاره چې غو د نورمل انسان د پاره یو یا عام انسان د پاره په عام ژوند کې د اغینا زیاتوی لکه غزسبین یریګم نو سپیره روان هم نو یا لارو کوسو ول سپیچي بیا زده لری نا غو ګورم او دلته په ما باندې راشي دل شروع شي یا په مخلي راتلل شروع شي او زمخ کې قدم هم نشم غستې نو دغه یاره بیا موږ ویلی شو چې دا لکه د پکار د جدي د موږ سوچ او فکر او کومې د الایټسنګ کې د شي دغه شان ته نور کسمونهو هم د یاروی خبره وکړه چې د بره د ډیرمونږ د لسم بلډ نه ولاړ ی او لاندې ګورو نو زړ ک خوبلله شان یاره راض چې زه دلته نه غزاره نه شوم یا چرته خوب نه شمڅوک چې چا ته فوب بیا دغه بره بلډ نه ګوري اوغ ته لاندې زیای دا سکاري چې وای منډ به یا غ به وخ خولی به پیر را ي ز تیس درزیږي او یا بستر ک پټ او دغه یری د ووج نه واغان ته نوقصانو رسئ یاره نورلی دالی شو چې دغ د نور نه چې کله زیاته شي او بیا زمونږه ډلی ااکټیټ ک لکه سووک سټډ د راغ سبق نه شولی سکول تهشي ل دغ د یې دا یویسی د یاې د ووجهڅوک جواب ک یغ جواب متاثرره کېږي نو دغه شان تا چې زمونږ کله عام جوند کې زمونږ متاثر ککیږ نه خپل یاې د ووجه نو هغوی ته بیامون ولی شو چې تا اوس یاره ده ټایپس چې ک تامونږ ته لګوي چې خاصوګ باندې لکه د دغه کې دی شيومره کسممونه کېدي شید یری او د دې چې دی څنګه به یو انسان ته پاتې لګي چې پما باندې یاره راغله یا ما سره دا مساله څنګه چې ډاکټر وګماره راخولي خبره هم کړه چې عام یره کی او د فوبیا په یره کې فرق دی نو یو انسان تب څنګه پاتې لګي او انسان چې کومه نورمال اغینا هټ کې چې کومه فوبیا وي تر ازي نو هغه تب ابنورمال ابنورمال یره ورته چې مونږ وایو ابنغیر ابنورمالټی کې مونږ کاؤنټ نو به کیسې سیمپټمز د وی چې هغه تب من شي خوله پرما شي یا هټ شي ورسا کا شي او نور ورسا کا سکم دا اکسر خلکو ته ورسا نو نوازی اشتار شي چا تا ورسا کا سکم دا ابڈومینل کرم ستار شی پا خیتا کی درد ورسا کا شروع شي یا ورسا کا سکم دا ایک دم کے سطمک پروبلمز یا دائریہ ورته کا شي نو دفرنٹ اغه غیر ازی په پیشنټ منی وری کئ څو هغه څنګه د یری علامات په منی څنګه ظاهری کیږي لګیا دي بس څم خلک دون او یری کی چې एकदम اغزي کی خاموش و دريږي بس څم دا انسان منی سایکولوژیکلی خو باندې هم ډیپند کوي چې هغه غیري خوف مقابلہ څنګه کیږي هغه فیس کی څنګه اریتہ مکیتہ څنګه راځي دا را ته لگوئ ډاکر چې یو خو دو قسمه سیمټم کدي شي یا علامات چې ورته من یو د وجود بندې علامات یو ستاسو په جذباتو بندې علامات دي هغې حال سرهکمررات لگووي چې ددي خاصوګ باندې علامات بڅنګه یو انسان به بڅنګه پته لي چې زماده یره چې دی دا د عام روټین نه مختلفه ده. دکه در کې څه علامات رځي او جسمانی یا بدنی علامات ویل شو تر بل جذباتی چې کم نورمال جذبات دی هغه کې هم بدلون راشي او بل زهنی لکه جسمانی بدہ کې د شي څنګه چې دوی خبره وکړه چې خولی راتلل یا زړه تیز تیز رځیدل دنه علاوه د ستر ګلان دي چې خلکی جوړ شي څه چې خوب کم کیږي دا غیري دواجن نه یا ډیر زیات اودوي خلک بي آرام دي بي آرامي بیر امی که دیشیده پورا بدن ویټ وزن چیکم دی هغه کمیږي زکه چې په روټین کې فرق راشي لکه سر مته مطلب راځي چې دوی دغه ته مخ نه پاتې زه په خپل شوی نو داسې مختلف بيماريانو کې د زهني بيماريانو کې مونږونو راغي کې خوب او خوراک تزیاد کتل کېږي چې کله د انسان خوب متاثر شي یا ډیر زیات خوب کوي نو غین مونږه نازلګو چې سمسرهشت ځین کې سره وان دیا چې ډیر کم خوب کوي د شپې را پاسي یو خوب کې چغي یریږي نو غین هم اندازه دې بل جذبات لکه جڑا شوا خنداش وا کله سی وی شه دا جڑا زه وی خواږی کی بالکل خاموش وی نه شي جړلې یا نورمال سره جڑا والا زه وی او غو بدومره جاړي دومره چغي به وخی چې هغه جڑا کنټرول کول نو خلک هم حیران شي دا سره واندی صحیح نو دې سره سره زهنی موږ دا ویلی شو چی میموري کی یا دماغ کې ذہن کې ذہن یاداش کمزوري یاداش کمزوري راتل شي د دین علاوه اګه هر سہیریږي په سبا نه اتنشن یا فوکس کولې نه شي ستاسو توجه نشي ور کوله او څو وخت تاسو خبره کوي نو هغه په خپل سوچونو کې بل ځای کې ګرځي نو داسې کله چې په نورمال روټین باندې زموږ داسرات شروع شي نو بیا اغه د پر ګورو مونږ چې یاره د سوجینه دا او نورمال خاص مونږ دی ته ګورو چې نورمال روټین چې دی یا عام ژوند چې دی غوسمه متاثر شوه خو په دې کې په ذات ډيوريشن خبره کوم د وخت چې څومره وخت ته پوري ګورو لکه دا چې دوه ورځې د ناسمټم یا د وراځي څوکي ریګي او هغه مونګه یو ډیساډر کی کټګورایز کوو هغه ترټمینټ شروع کی مونږ ورته وی چې په ځدا ته تاسو سره موږ د یره مسله د شبه الوده یعنی خو یاد تر زهنی بيماری نه دلته خو سی هم زهنی بيماریان نخله کی ریګي او چې بیا لګ دغه غلط ترټمینټ موشینو <laughs> مونږ ګورو چې شپد میاشتي هغه یره چې هغه مسلسل لکه هفته کی دو درې پیری دسي واقعيات دل چې هغه د نورمل ژوند پی متاثر او بیا د شپګومیاشتو پورې مسلسل هغه یره د کی پاتې کیدلو د هغه د وژنې نن اور د کمکار چې دغه متاثر کیږي نو دغه وخت د غورو شپږ میاشتو ته غورو چې سمره د اغینه پس دا نور هم لانګ کی دیش نو بیا مونږ وايي چې دات فوبیا ډسارډر ده د ورک مخه وړه راخه خبرو کې ډیوریشن واقع ډیر زیات امپورټنت شيز چې د پیشنټ تقیمونګه دا فایند آوت کوči د دې څونټه ام د 70 خلک د غسیبي چې اغی یو فوبیا نه یره یو خوف سکوم ده بچپن نه هم ډیویلپ شوی وي د غسیبي چې لکه چايلډهود لایف کې بچپن کې د غسیب سبب اغی ایکسپیرینسز شي یا اغینه لوا سکوم ده م نور څه د سیمسله یوه پیدایشي یکور کیه بشیر زیات تر حکومت دا ډان ډپټ ور د ډی زیات کیه غصه شور ور لکورن طرف نه زیات تغ کی نغه ماشومانو کې هم کانفیدنس لیول رقم یوه کې هم هر یوشنه بچپن نه لګیو یا پیدایشي وی زیات تر ماشومانو کې اکثر د سکول ټیچرز په وجې باندي چې ماشومان سکول تطلع اویډ کوي ځکه چې سکول نو یو نیمدا څه استاد زده جغی یا اغبر ته غصه ډیر زیاته کیه یا د کوم ماحول په دی لري چې مور پلر هر وخت کولګه جنگ جگړې وی یا مرشوم تدې رغ وسکېږي د مرشوم یاره د ورکوتول نه د د وجود حصہ جوړ شي د ذهن حصہ جوړ شي عادت جوړ زیات ترخه چې بزه د سیده ان فیکټ هغه د سیبینه نه اغه سټیج ماندی د سیر د اډاپټیشن ایشو نه ولاغې یره نه شيخه کې او ډیفرنت طریقې علاج اور دی ماشومان سیاتمر ما شومان مو اکثر دیدی دی دی چ بشوت حکومت کور کې پاینټس طرف نه وحال کیږي یا غوسه کیږي یا مور او پلاری خپل له کور کې جنگ جگړه کوي نو بیاغه ما شومان سکول څخه سبق څخه سټڈی سکم زیات لک خانی اټچمنټس نژاتی سوشل گیټ ټوګیدرنګ حکومت د سوشلایزیشن چې کوم غو تاوي هغه هم متاثر شي اور خپل کې کانفرنس لای والی هم عم مشوونو کمپټیشن د ټول اومده غفوبیا په وجبه باندې د قدرمن مونږ سره نن په استودیو سکي ډاکټر مها او ډاکټر وگما فیروز موجود دي د یری حوالې سره نن زموږ خبرې تر رواني دي چې د فوبیا د یره چکه مده د کم قسم کې دي شې او د دې مونږه کنټرول کولی شو خا وگما کله تاسو ماته دوول چې آیا د زنانو حوالې سره س خاص یری یا پجن کې د سټیجز راځي چې اغه تا فوبیا کېږي یا اغا سیسا حوالی سرس ایموشنل اغا ایمبالنس ورد مونگو هم جا اغا هون کاس فوبیا؟ بلکل مونگ که فوبیا یاد تحقیقات مختلف و گروری سر چیزنو اغا هم داشوی دی چه پا پورا دنیا کې یوازی زمونږ په دی ا زمکه نو پره دنیا کې په خزو کې د یاری چی د اغزیاتی دي او دا غي مختلف وجوهات تمیزه کتا سکو ګورې نو خزه شیدا اغه ډیر په خوانه ډیر د تاریخ د مونګلاند شونو خزه دسي ټريټ شوی د یغی سره دسي آم... کیسه سلوک شوی د چا شاهه پات شوی دا اغه عجزه ده عجزه ده کنه <laughs> چې عجزه نو یاره بخمخه په کرازي زمون په معاشره کې موږ ګور زمون پختنو کې ډیر ټکړه او په حا جنکې هم وی تعلمونه هم ګړي مخ کې عمره شیخو اږي کې غیري پاتي وی بالکل نو دا یو سيز خاص یاری چې سوي ي دا غي ژوند د سيتي رشي وی چې د هر سنه يريږي لکه مو ته په مشمو علي کې ویلې کېږي په هر مزي حالات دسي دي بل را او را شي م پلار چې کله د ماشومانه نظان یا غواړي چې دا چوبکی نو هغې په 10سې قسممه یا رو بانددي و یار چې هغه نو غ ل کو نو دغه د لنو سره زیات کېږي د خصو سره زیات کېږي هغې ته غسې موقع نه ورکه کېږي نو مونږ چې څومره وی سر چې تتل هغې بیا خصو تهی زیاتي کېږي اواصکر یو سوشل فو ورته ووي شي د خلکو سره د میلاویدونه یاره یا داسې ځای تلل چې هلته خلک زیات ووي لکه مثال پهطورمانندې بینک ت ولاړه شم هلته په یو لاین کې ولاړه مو ما ته غې نه هم یو یاره به را زما به دا یره چې زما نمبر کل را ي ی او تنش شما سره به او شي ما ته به دا سو ووي نو په خصو کې سوشل فوبیا چې داغا د سړو په نسبت منډر زیاته ده. صحیح. ڈاکٹر مها همسه امید سی... ام پوښتنهستا ژوند آم بالکل خبره دی بالکل ټیکو کړل څه نه کې کوم نه لګیرا خوف کوم نه فوبیا موږ د ور دوي الګ زیات ده دا زمونږ کلچر فیکٹرز هم دي پکې زمونږ سوسایټي ده او پروتوالې نه زمونږ ځلاناته دغه سی یغه ورکل شوې ده چې ته زنه نه Hmm. نو هغه بازارونو تاریخ کې چې س حکومت راکړې چې سپورټ چې کوم مورل سپورټ ورته وایو کور طرف نه خاندان طرف نه یا د نور سکول کالج نه یا هغه کغه ورته نه ملاوي کې سپورټ ورته نه ملاوي نو هغه کرے چې هغه لیول نه پیدا کیږي نو سوشل فورب یا هم د زموږ خور چې خبرو کړل لږ ما چې د دې کې حکومت نه سوشل فورب په خلکو کې زیاته پیدا کیږي د وجه هم کې تلشی عباس ټیمپ سند نه حکومت دی هغه من خپل کور کې پلا یا مور چغیواهی ورکوټوالي نه نه دیوري ځ هم دچ پغېتی فوبیا بچپن نن ډیویلپ شوه زیات تر خلکو نه اېوارد کوونکو کوشش کړي او یا سکم سکومدا نور پاور کوټوالي مانه دغه څه زمونږ په معاشرې کې یا صدقې فی میل سکا یا مشومانو ور سکا دغه شنه سرغه شوې ل حادثه غونده او شي جسمانی تور پرې نو کې سکا هم مشומانو کې ورکوټوالینا یو فوبیا ډیویلپ شي اغه هم هغه فیس هغه کول نه شي لکه زیات تر خلکو نه ورکو نه کوشش کوي یا سچ تر زیات تر اپوزټ غاس راځي میل سوسايټي راشي نو الته کې اغي او اپوزټ جنډر پر او جی اغي خپل فیل کوي اصل کې زه غو هم ډیر زیات څنګه چې تاسو خبر امه کرا چې تربيت ډیر زیات ضروری دي ورکوټوالینا چې جی نه یې شي چې ته دې برا غرت مخه یې ځات دا کاو ته هغه ته خو جی نه يې ته خو په ذهن کې باتي شي عمر چمنګو ګورو زمنګ په پټول نه کې د څنګه کېږي چې نه ته الګي ته ځړور ته بنئ ریږي اوس جنه یک د پښونو یری دا ناغو خیر ده جنه د ته پکارد چې دا یریږي الګ چتني او دا خو ډېر شرم خبره ده الګ یریدو نه هغه هم مانی لري زمنګ په دغه کې اوریدونکو کولای شي چې موږ سره برخوالی پروګرام کې زمنګ تاسوونی سئ زمنګ د ټلیفون شميره ده 099201099 نه دین علاوه تاسو مونږ ته پیغامونه را لګلی شي کی اربه الی کی خپل نوم خپل پیغام او رو به لګی مونږ ته اته پینځه اته درې باندې ډاکټر ما ها یو میسج هم راغلی دی علی علی ورده او دی وی چې زما هارت بیټ سیوا کیږي د فوبیا سره او عمر می نور لسکاله دی سال او نو زبو دا تاسو کوم چې هغه هارت بیټ سیوا کیږي دا یو سمپټمز دا د فوبیا هم د رځ د رضا ماته ستو ولولې چې هغه ستو راځي یا بسټم هات فلشز دې ستراشي ګرمي خوخو له ځا ته راشي بسټم انسان ډیر یخ محسوس کوي دا هم سمپټمز د پفوبیا کې دلته کې د ویلی چې زما د روز راځي کله چې روړ نه داته پوس کون وړلم ضرورت تاسو ته سونا فوبیا دا د یره د څه ده اور چې کله یوشیز نه یریږي تاسو ته یره لکه تاسو په ځین کې سره راځي چې ټول نه لکه وست نه وست وسو شي لکه نورمال فوبیا سو کومدا فور زامپل یره زنه چې تته یریږي بس ټیم خلک سو کومه زیاتره خلک شي یغه کې هم غوذر نه یو یره مهسوس کئ صحیح نو تاسو ته څنګه دا څراوي چې دا زیات تر خلک خونځوب دي سوشي یا زیات تر خلک د سویچي هغه کمري کې ناس وې دروازه ځان بې بند کېږي نه هم غیره احساس کئ بالکل زیات تر خلک د سویچي لايت لار شینو کې نه هم لګیره احساس کئ نو زه په وخت مخورم غوډ د دې په باره کې دا څو پارټیسیپینټ کولای نه ریکوست او دی ته خو به دی پوره خبره کړ نه ده چې یارسنه د ځکه چې زرت درزیدل چې دي انغ د مختلفو سیزونه سره کې دی جسمانی بیماری کې هم کېږي د زر بیماری شي کله زړه درزیدل کا شي کل زیات شي او بله نور ذهنې بیماریني چې کمی دي دپشن د انظای یا ضروروری نه ده چې سه کله کل اصلیم په خلکو یاره را شي ناغې سره هم درزیږي خو بیا هم دی ته زه یو دا مشوره ورکل واړم چې اخ پلا دا یره چی دوی سره در سر یره رازی اغدی پا کاردش اولی کی صحیح چې هغه بارا کې ولي کې چې یره د سن را لا کل راغله او د هغه غي غريکوینسي لیکي کنه روزانه د وینه سکی هغه لیکي نو زمونږه د مزرو کې دا یو طاقت دي چې مونږ او اوسېز لیکو په خپل لو تو باندې او هغه غي بیا ګور نو مونږ سره ور سره د هغه د حل لري هم په خپل روزی لکه زین کې بیا راځي چې څه کول پکار دي روزانه بزدا مشوره ورکوم چې اول خدوې لیکل شروع کی چې ډیلی میسج چې نن د دوی زړه او درزيد او هغه د سو د او درزيد رزیدو سمره وخت د پاره او او بیا د 200 کړه چې کم شو داسې په سبا باندې یا یو هفته پس یا دو هفته پس بیا دو سره غسیو شي نو بیا بیا د اولی کیو کدوې تلګي چې دا بار بار داسې کیږي نو اغه خو یا مونټری بل او رزول کی او یا په کار دشي داسې کا سره سو پروفیشنل یا سره ډیسکس کی ورک موږ خو بدل ځکه د پغه د پاره دا هم اډ کوان غوړم چې هغه تاسو خبره بالکل صحیح کو چې هغه لکرایټ داون کی او د لیکي چیزن اسنه محسوس هغینه اول دا سچويشن د چا رضاعت زیاتی کی نو ایدر دا د دې نورمال روټین کې زیاتې کی یا ایدر هغه خاص سچويشن د سموکا په ورزه کې یوزل د سې راځي فور زامپل زموږ هغه ټیم ډېر زیات راځي کې زموږ په کلاس ته میت سول ټیچر راشی یا زموږ په کلاس ته کوم د کمپیوټر والا یا بایو والا ټیچر راشي نو هغه ټیم زموږ را زیات راځي کې یا ایدر شګم نظر پر ډرایوینګ کوم نو هغه ټیم زموږ ډېر هم میټر کوي یا هغه بس را پسم زموږ ډېر رکن تیز بیا زو کوم زموږ ډېر راځي یا سره جوړه ده صحیح نو هغه لیکل سبسوب اومنده و شي چې اګی اصل کې مونږ زیاد زیات مسلو پته نې کل عام مسلی هم وی کنه خو چې کله غوږی کل شروع کنه دوی تبه هم پتاول کې چې زما یره د سنه دا کې دې وی ته پتا نه خو کله دې کل شروع کی نو پتا و دوی ته او لګی چې زما یره د سنه دا او د څنګه اور کم کولې شو نور دا سس ټیکنیکس کته سوراته وای ولی چې یاري همغه ډیسکس کړي چې مختلف چاته د اور نګې دي شي چاته د ګرمو ابونه کې دي چاته د بره غربان د خاتون کې شي چاته د سندن یره وی چاته د تیاري نه یره چاته نور د د روډ باندې چې کل رښ سې اګه ډرایوینګ نشي کولی چاته د وینينای رويچ ویناغه نشي لیدې کته سره غراته د وېج ټیکنیکس سکيري شي څنګه موږ دا یاره کنټرول کولی شو ختمولې شو ا د اغاز شروع بده ماحشان واخلو چې تاسو غراته وایي چی جی سمون څخه کوم امپورټنت ټیکنیک د فیر د پارا فوبیا د پارا اګه د سنسټایزیشن دا دیشو نوډی سنټیټیټیشن مطلب دا دا شکو ماشینا تیاره محسوس کوي فور زامپل یو معصوم دغه ورکوټوالی نه اس کیو سپینر تیاره محسوس کوي ٹھیک شوه نو هغه په سپیسه کا عادت کوي اغه هو هغه تربیته یا هغه د شنې خبرې کول چې داس پیدا یو ورکوټ والی اکثر کورونو کې سپیبین نن سبا زیات تر ترند شي خلک کور کې سپیسا پی یا وی نو د دې یو خبره لري رېستره ده چې بګنه غواړم سز خبره مې کټ کړه زما ګ کورونو کې داس یي چې مور یې اله خد سپینه یریګه خد چوي دا سسیس نو یریګه خی به یو یراوه چې داس داز ما خبرونه مانی وخت روانې کیه نه هغه ما چې سره د سپینه یریګ نه هر وخت به ورته یاغې سپیراغه او د ششابه اور اس لګی هم کړو ډیسنسټرايزیشن په واره کې وسیو یو اگزامپل درکو یو برما بک سټڈی کول نوږي کې سمو کوي یو اگزامپل راغل یو پیشنټ وی هغه سكومدا ډاکټر تلر شنو ډاکټر چې زمو سكومدا ایټ ایز یو معشوم دا هغه ور کورټي سكوم پپ پی وی هغه هم دوږی وی او چې کوم غټ هغه سپ پی هم دوږی وی خبر اصل کې دا نه چې دا هغه هغه ور خبره دا نه چې دا سپینه یریږي خبر اصل کې دا چې دا پپ وی یقینا هم یریږي چې هغه دوږی وی نو هغه هم یریږي ندادی څه وځکې دلشي ندېو څه علاج کیدل شي نو موږ مخه اگزامپل ورته ورکو چې خبره د پپی او ډوګې نه خبره د یره ده نو هغه سن ډیسنسټایز کی ورسګه صحیح صحیح شو نو معشومتا یا نور څه سکول لکه فور اگزامپل ورته فوبیا دا یا ټیچر نو ورته فوبیا دا نو معشوم نه تاسو کوي ا ایکسپلور کوي او ای چې لکه مور پلاره ایدر کور کې داسې انوایرنمنت کریټ کړه دا چې هغه سکه ماشوم سکول کې تیچر نه هم یې ريګي یاره پیدا کیږي یا ټیچر کو پس کلاس کې داسې ا ری ایکشن یا داسې هغه دا چې هغه کې په ماشوم باندې هغه نوټیس سنټرايزيشن کوم دا داسې بیسټ ټیکنیک صحیح ډاکټر چې د یې موږ سره ختمو سنگا بزڑا وار کی گو چی مانگا بازی چیر وزی سسن میں یارانی چیزا دخیرہ یو اللہ اشتا دیند پارا پکار دا چی که یارا بی او کنوی که لگا ہم بی خاما انسان کی لگا دی روی نو زه به ریلکسیشن ټیکنیکس په کار د چی د ساغستلو طریقې مونږه سړی په غلطه طریقه وانیو خلو ها دا د نوو پد دا ضروری مونږ ټول مونږه چې دا غی د ساغستلو یم نه صرف ژوند یو ساغستلو د پرداسې د چی سهار کېکرا پاسي یا ماخام ټایم کې ورځ کې د ټایم مونږه په ختريکه باندې نور نورمال اخلو او رورو به د د جوړ شي بیا و ماغه طریقه باندې مونږه نورمال ساج یم وینو هغه څه باخلو چې په پوځ باندې سارا کاږي او خله بندګي سترګي پټي کې او ډېر په مزه مزه کدا سي زی وی شي اغي کې تازه هوا وی یا بكي سبوټي موټي وی نو هغه بزیا کوي شي وی فريش کې وی بكي یا نو هغه بزیا ته خوې او کنا نو داسې چې سهار کې را پاس خپل بیت کیوم کولې شي چې په زبان ډیر په مزب ځواني سا اخلی او ور سره وروستر گی هم پټي خلل وبندوي او بیا چې واپس کله سا او باسي چې هغه هدا پوری سا په کار د راکاږي نسب مطلب سا غستل ترسو سا بند نشي کنه چې مخ کې پوری غستنه نو شي دا زمکه زمکه برداشت ته عمر مونږه سا د او کوشش کوي چې کم خیر ته د خیر نه زمون اکثر مونږ دا سنټر نه سا اخلو نو کوشش په دې باندې کوي چې خپل لاس په خېټه دی نو اغه سره مونږ ته پته لګي او بیا واپس چیکلو واپس سامونږه او باسه نورو رستر کې کلاويږي رورو وړیر په مزه مزه کلاوي او اغه ساچې دا بیا په پوز باندې نه وبس بیا په خله واپس سره رورو او باسي زبر دا ستري خلک زه سړی د مګم مونږ مخور هغه بره کړل دیپ بريثینګ باندې ډېره اګه ډیسکس کړو د کوم د مونږ په انزایټي او پر ډیپریشن Uh, a phobia call issue nazrun da just phobia da parwi you da technique دا you deep breathing technique wata relaxation technique wata wi da different membersano kaita aur waki da der ziat helpful da they prevent the distress level da ziat kamay anxiety level wi us char ta hum da shand you fear for situations ra paidaishi aur da da chimun ka ekdam lakayra ra paida shun ekdam ma ghtam insaan zehn ta da shiz narazi shab us deep breathing technique ko ko یوشي یو نو یا دونکو رې کړلا خو نه دای یو خبره ده چې یو زلي زده یو سس او یاره د ما په آینده په ذهن کې کمز کم دای چی تایه راغو په ما کې ده خود دې د پرزاسوک ځاغ تای فورن کې نه ما لګ ځان ریلکس کولو کوشش وکم او زه ساغشتل شروع کوم د ټول ټول شریعت نور کول هغه تاسو کولی او قدمونګ د روزمره ژوند حصه جوړ دا ساغستلو طریقا بیا لسمینټ پوری کومګ د سې ته لاړ شو ایکسرسایز سکول پکار دی خپل باډي د سره بلډ سرکولیشن خشي نو د هغې سره بیا مونګه سوچ چې دی د منفیه مثبت ته وواړيبلکل دکه د یره نو شو چې کم د و دغه دی رفتار د ګده دی هغهشي ور ور سره خشي نو زمونږ منفی سوچونه ځکه یره هم یو منفی سوچ دی هغې سره مونږه کو کول نه شو هغه مثبت ته وواړي صحی دیلاه یو بل به هم دوی خبره وکړ هغېې به لشان ای کول وړم چې که مه یې راول دا کول دي چې زه یریګم د سنه نه یغه غا غره ائډنټیفای کول یا غ پیجندل دي صحیح که لازم زړه درزیږي غا سیمټمز موږ ته پاتوي علامات موږ ته پاتې خدای یری موږ ته نه پته چې زه ما خاص یره د سنه دا نو غ یره پیجندل بیا په غي باندې کار کول که زه ماته دا پته ولګي چې زه د میګینه یریګم یا یو چینجینه یریګم نو په کار د چیزه غي سره مخامخ کمزان صحیح تصویران کتل شو اوول مخامخ زه یو چینجی تا نشم وته غنشم کتلین په کار د شیزه نن سبا انټرنیټ چې د هر چا سره وی او کاږي په خپل نشي کولین کور کې چې څوک خور رور وی مور او بلار یملګري ورسره دا کولې شي چې اغه سیز تصویر وتخې چې غږ بار برست سترګو ته کیږي کی بیا د اغه ټوایز ملاويږي دا داسې سیزنونو لکه کيلونی شي وینو اغه په لاس کې اغه تل چې غیره ختمه شي زګ داسې خلک چوي اغه داسې نقلي سیزمونه شيږي تکتلې چې کوم داسې سیزن یې روي داسې مختلف سیزن دي چې غ سر مونږ خپل یې لکه مولې شو یعنی کوشش درته چې یو معشوم د سسس نه یریږي نه اغه نور نه دی یراول بلکې اغه زړه ورکول دی اغه اغه سس سره عادتولی او خاص کر خويند چې کوم دی واخې زمونږ आवाज ووري چې بس کوي نور خپل معشوم نه او د سسنه چې دستا سم معشوم پرسنلټي کې دغه وجود کې دغه سوچ کې ډیر منفي اثر پریک دی او اغه معشوم چې کلرالوي شي همبم اغه اغه کې اغه یره اغه د اغه زړه ورتیا چې کومه ده اغه به ختمه کوشش کولی چې د خپل ماشومانو د سره ډېر خیال ساتي او غیر وایم بلکې زړوري عادت کوي پاست ټایم یوشي زمونږ د انسان د ژوند کې روزمره روتين د یوې اسایي خو بیا هم اګه نمګټه ير احساس کوي تر فور انسان د غا ډرایوینګ سکوم د یغ ډیلی روتين یوې د ژوند هیصایده خو بیا هم غا نه یاريږي صحیح ده نو چې اګه روتين دی خپل یو د فوبیا ډېر غټه فوبیا نن عام ده یا خو بغه د پدی و جمانه ډیویلپ شي وی مے بی چې غیر شرت اکسیډنټل دیتلی دی وی یا خپل ګاډي کې شرت اکسیډنټ کړي وی نو په وځي باندې هغه پاره نو کېد پر دغه وی چې د دې څنګه زمونږ خور ول د ډیپ بریثینګ ټیکنیک او خیالو نو زمونږ چې د ډرائیوینګ نه غینه مخ کی سٹارټ کوون نو مخ کې د ډیپ بریثینګ ټیکنیک او کای ریلکسیشن ټیکنیک نو نو بیا لکه انسان ریلکس وی نو د ریلکسیشن ټیکنیک سکوم د یو فیر چې دا د خوف مخ نه پته شه دی پوجمان د کیګینو بیا دغه ټیکنیک څه د د دې د عادت چور کی انسان په ډی لایف کې د هælp کې پرفوربیا کې ډیر زیات صحیح وګم تاسو به سویل غاړي نور داسې اوریدونکو تاسو داسې معلومات چې هغه موږ نه هیڅ ویو تاسو وايي چې نه هغه هم ضروری دی عمر دی یاری حوالی سره یاري سره هم دا دی چې دی سره دا داسې एकदम سره نه ډیولپ کیږي هغه زموږ سوسایټي کې یا مخکنه په مور پلار کې کيره وی اغي سره هم کې د شی په بچو کې اغي را منتقل شي او فوبیاس چې کوم دي دا خاص هم د کله د نور بيماريانو سره هم تړلې وي نو په کار د چی اوازی ک داسه علامات مونږ وویل دي دا په کار نه خلک په دې ځان ډایګنوز کی یا باغ باندې وای شي دا هم فوبیا ده کې د شی چغبل س بیماری وی لکه انزایټی رکی دشی ډیپریشن کی دشی اغه سهم کی دشی نورې ژوند بيماریا یا نور جسمانی بيماریانې کی دشی نو په کار د چا غ سمپټمز او اغه سره ترللی نور معلومات هم دغه او اغه تخیل وکي او زه به یو مشوره خدا ورکو لغړم چې دی کم هم د علامات او قتل نو په کار نه شي یو بل باغي باندې ټریټ کی ځکه په خپله ایټ یو نو مونږ به دنیور باره کې چې کله ویل نو ډیرر به خوشحال دو چې یو بل بپې ې ټ کول یو سیمټم به موکقع چې تا کې خدا چل یو بلملګري تاته دپشن دی تا او ټول هملی و کو نه ده چې داسې وکړ شي ځکه چې سې هم ځهنې بیماریو تاغسې نهکهتل ل ک اوسوکې بیماری ګړي هم نوڅوکوې دا پییان ديڅوک سوويڅوک شووي نو او په کار ده چې دا هم د اکسپټ سره دیسکس شي ما ها د یو کوېشن راغلی تد وی چې اسدلی روړ د دی وی چې ځه چکل ځان لشم نه زم ما هارت بيټ سیوا شیه نو دا مطلب چې د تنهایي نه خوف ده بالک برورونه دا ته پووس کوون اوړه میدر تا ته تنایی نه خوف ته یا زه ځان ل شم نو ماله خوف یاره یا چې ته ځان ل شي ستا په لاف کې دغهېسه ایونس تیر شوی دا ستا دوست یا خپل خپلوانو ک یا دسې ستا ایونس لدللی ده چې ته تنهاییایی کشي نو تاله ادم په زههن کغ پ را یاد شي چې دغس ایون شوو ته اکدم یاره میسووس کې دیسهجه ده صحی رور <سرق> خدایوی د تنهایی کې هغه غبرهहट احساس کوم ایدر دته تنهایی نه غبرهहट ده چې ته یوازې وي ته ډیفرنٹ سوچو ناراضي چې سوک بوستر ناوځي ممه دې بسو کووازو کې یماله بسو کې یا بو خلک نه چې پیریان پر راشیل ایدر تا غشې سکه فیملی ورشه یا ستا په لایف کې دغه څه ایونتس لیدل ده چې په تنهایی کې وي یا نور څه د دې د دې د جګت افیکټد کړي ایدر دغه وجه سره ده صحیح نور تو بو زده غویم چې د میسج مونږ ته د غوښتنې سوالونه غاوی کې چې مونږ کمپلیټ غی سکو تاسو په دې ته سوال یې اسا د لی روړ د دې وي چې څه چې کله ځان لښمه زموږه هړډویټ سیواشي زموږ په خیال د <سؤال> دې خبره کوي چې کله یوازې شي نو یو فوبیا ده چې وی شي کله مونږ په کمره کې یوازې شونه هغه بلډینګز مونږ ته لیک یاره وی یاره راضی هغه کوم یوواز یونه د زمو په کې دا یاره وی چې دلته نه د کس چلوشي کې زلزلہ راشي زبدلته څنګه زم سوک نشته ریسوک بځمه هیلپس څنګه دی د سوچ نه راضی زکه چې یو بند زیوی کنه کمره هم یو بند دې دوتله دبارو کې صرف یو دروازه وی نو هغه هم دا سوچونه مختلف راضی بیا تمام زه هم دا وایم چې کوشش کوي چې یوازې دې کې یا دغه شانت کمره کې څنګه هم چدي یا راضی یوازې کې ناستلو کوشش کوي یا هغه ټایم کې په خپل ځان باندې سوچ کوي او ماغه د لیکلوري رخه که ده بیا گدوی هغه ډرا کولې شی ډراینګ کولې شی هغه سيزونه هغه بند شانت بروزی او چې سمره د سيزونه یې یو ما غلطه تاسو وخت زیات ورکوي ځکه چې هغه یره پرشتیا کې نه وي او بل دونه ریلکسیشن ټیکنیک سومکوینو دي سره کافی نو په خیال دی به خپل یاره ختم کی یعنی اغيره ته مخ مخ کېدل دی اغيره نه تఖدید ند دی تఖدید ند دی مخ مخ کېدل او اغيره سره به دا ستاسو یاره ختميږي بل پیغام مونږ ترغلي دی نور علي رور د مونږ سره د شانګلینا او دی وای چې ماته مسله د جذبه خوب کې یاريګم نو د دې سوال او څه څه د دې دغه کې دي شي نو ریلی ورو نن زده تا پوسکو چې دا چې ز په خوب کې اري کوم اخوب کې د سسدي چې اري په بچپن کې اکثر خلک وایي چې بچښت پر کوټوالی نه ورته یا پیدا کی اکثر ورته مور او پلاری انور کوروالو چې بس د او د شوز ب بالا راشي او دابشي او رابشي ام کرمور خپل ماشوم نزان خلصي او ساید تکون دي نغواړی نور سرکار کې بيزي کېدن غواړی غا ماشوم ته د غسيې کوي نکه پوهې غا چايلډهود ایکسپيرینسس پوهېمانه هم ماشوم کې وياره احساسي واغه په خوب کې یریږي صحیح دغه وجه هم کې د لشي نو په خوب کې یره ډیفرنٹ وجه نه کېدلی شي یا ایدر غه لایټ نهي کمرې کې تریږي هغه پوهېماندي یریږي یا درونو خوبونه ګوري پر ډیپریشن په اکثر خلک چې غیری تر د یری خوبونه راځي هغه په هم کیدلی شي نو دغه د خديت چری ډارکنس نه په تیره نه یې شي نو دا چې ورکوټه ونده لام پیغه ولګي نو اوس بس خلکو سکدای د یا د ډیسنسیټایزیشن طریقا چې کومه ده ځان د پغی کې په تیره کې په عادت کی یا نور څه وجوه نه دي ډیفرنٹ وجوه کې د لشي خوب کې دیارې تر کوزه سکوم د ډیپریشن په جې انزایټی په جې باندې شي انسان ما برین کیسه کومه سره برین کیمیکل شكوم دي هغه کې کلم بالانسمنٹ راشي په هغه په وجه باندې څه بيماري یا ډیپریشن پوهي باندې هغه یو کوس درونه خوونه کېدای شي تاسو به سويي ډاکټر وغمات شي یاري خوونه لیدل د دې سره علاج سه ممکن دي سکول شي ضرور د یاري د فوبیا ډسارډرز کله شوي له خوده خوب مسلې ویلې شوړه هغه دي چې څنګه خبره او کلمه حاچی د زیات خوب کې دل یا خوب کې دل اکثره نسیم وی کنه چې خوب کې پاس یو غرزی را غرزی پکې یا خوب چاته نورزی نه نو دا غې د ماشوموالي سره دسي تعلق کې چې ماشوموالي کې نسې سواکې شوې وي یا ضروري نه د ماشوموالي کې شي وي یو سمیاشتي مخ کې یا کال مخ کې کله نه هم چې دا مسله دوي د شروع شوي دینا سي سواکې لدې لوي چې اغا بیا دوی بی ا کول غواړ یغي بارے کې سوچ نه کول غواړي نو کله چې دوی د شي دا مغزونه خو بیا هریږي نه غو پې سوچ کوي یا غو بیا په خوب په شکل کې راځي خوب کې بیا غي یریږي د دې څه علاج څه ممکن دی د دې لپاره څنګه دې خبره وکړه کدی په رڼا کې اودکیږي لګ لګ 11 نه ځان بچي او اول کوششو کیږي فل لايت لګي فل لايت نپاس بیا او کمره کتنا سره مخه دي څوک اودکیږي آواز نه اودکیږي نو اغه اودکی دو تایم کې هم دا یو زړه کې وی زړه مطمئن وی شي او سوګر سره ستدي یو تامه وي ځان سره هم به هم نږدې کیږي یره په نارازی زکه چې څومره یره نو دومره بیا د وین نور خوب هم هغه ډیسرب کیږي چې دوپاره دوی کل اود کیږي او اول دی په فول لايت کیو دوی کیږي لګ وخت دی هم د غشان بی بیا رو رو دی غلایټ کموي بیا داسې که دوی ور سره خوب خکیږي نو داسې کولی شي چې لایت کله کم کی او پس بیاس تایم پس چې دا غو بيخي تیارې کی هموده کی دی شي خو کوشش دی کوي ځان سره سو کو د کوي او پکارداري چې سره ایکسرسایزز کوي د ورځي چې دوی روټین خو دوی ټوله ورځ اوده نه یا ټوله ورځ ملاس نه یا داسې اکټیویټي کوي چې دوی به خوشاله وي ځکه جسمانی اکټیویټیز هم چې دی هغه ډیر ضروری دی پکار د دوی خپل ورځ چې دا غا خطرې سن اسف ایکسرسائزز کوي نو خوب د دې سر ډیر زیات او خاص خوراک سره هم د دې تعلق دي سبزیانی دي لګي زیاتې خوري ځکه غوخه دا دا کومه ده یا زمو پښتانه چې دغه سړی خاص کر میټ یا غوخه ډیر زیاتې خوري سب او سبزیانی اوایست کوي بالکل د وې سره هم ډیرې مسلې جوړيږي زهنی بيماریا ني صحیح. داکټر مها بل په خپل نوم سره کړی دا ساجد رور دی او وی چې از د فرست ایئر سټوډنټ امام او ما ته بس سپیکینګ کې مسله ده زه خبره نشم کولی زه مجبون خلیج په ماباندې کله یره راشی صحیح شون ا د رور ها ساجد رور تاسو ته دا چې په جباون خلی او د سپیکینګ پاور لکه کم شي چې یره خوف پر شي خبره نشي کول دا هم علامات کې د د فوبیا د رور تب زده چې د دې ته کانفیډنس هم لګ کم خګاري دا کانفیدنس لېول د پاره حکومت دا ډیویلپ کوو نه دا پاره دې ته په سګه یو تر چک ټیک ټیکنيك خو هم چې دا سټیک چې کله چرته سپیچ وي یا سر ډیبیټ وي یا سر مقابلہ وي یا سر نور څه د سې کوېشننګ وي دا یو کې چې په شیشار والی غېلمه مخ مخ او رغه سر خپل ځان سره خبرېږي دا یو پریکټیس دا نو دا دا چې تاسو کې په کانفیدنس لېول ډیویلپ او اټومیټیکلی انسان یو کانفیدنس ستېج باندې ځي نو د غیر د خوف کوم د د سپیكينګ غجبې سین یا خبرې کمېږي کېږي اوواز انخلی نو هغ نه به اوټمات کري د دی کمږي د پرس ل زیات کوي صحاک ب تاسو بس چې د ج انخلی او چې زه خبرې بیانه شم کوله چې په ما یره را شي دی خوډره خطرې کو د دین علاوه دینااسې کوول شي چې ځان ته ماشومان ک نه صحیح دوی یره همد نه وي که نه چې خلک به زما سپیچ باره کېوي یا به خلکوپان خلک به را پس وخواانددي نو دوی د بهک ده چې ځان کم عمر ماشومان ځان تکی نه ی او غ سپیچ پ اوې ځکه دوی ته بیا لګ چې سووک ما ته نست او هغوی ورتهکه سر سپدي سره به عدت شي دوی بله خبره په دا هم را ي چې دوی به س سپیچ ورک یا په پرزنټیشن ووررکي په کار ده چې د هغوی پوره معلوماتی دوی سره کله کله دا مراجع چې غو معلومات کم مينو د دې وجې نو زمون یو را پیداشی صحیح او ریدونکو ته موږ سره رور سو خبرې کوي کم زینہ پېښور نا واڅریا حاضر اور سه پختره لری کوم پین دې زموټر کې کله مرګ کې چې ماده یا زیاد نه شي خو حاضر حاضر شو موږ تاسو ته جواب درکو مننه بل خداو مدینه د پوس کو کولو چې کله دوی موټر سایکل چلی غیرا پدوی را شین دوی, دوی, دوی او درګی کنه دی ما غس روان وی او خپل لري سرابیا چې ده له دوینه غ ډرایوینګ رائډینګ چې ده غ تلتی خپل دا د تا پوسټونه کړی شو دوی هم دا څه کولی شي چې خپل رش زین خوزان دلته موږ بچ کولې نشو په کار د چې خپل سپیډ چې ده غ ساتي او سیګنل چې دی غن نو اغه سره بیا کمېږي ځکه کومغه ټرافیک اوغه ټول نظام نه غا رولز ماته او مونږه اتوماتیکلی اگزیدنت سعوده باقی کینو یاره به هم راځي په مونږه نو کاغه دوی فالو کوي او سپیډ لکشن تسلو ساتي نو د دوی اغه یې بیا کمې دي شي او که داسې وخت کې دوی د داسې میدان کې کلاو میدان کې چې الته ګاډی نوي الته دوی پریکټیس کوي شي یا کلا کلا سي چکر لوتل شي په بایګ باندې نو اغه هم دوی یاره کمول شي ټیک شو چې تروګما زمونږه پروګرام ټایم ختم دی بیا به را روانه هفتې خدمت کوي ازرګو ترغه پوري د الله په